Joingo chokoa. Gehi zirritiko Ni txasen lait, gazteaniko barkatzaia. Gaur ane alabari elkarrezkete eingo diot. Ane choko orrin eta lamara feministaan parte hartzen du. Kaixone, zer modu? Zer modu para masu berro dei aldia. Kaixo itzme, e naikondo, eh xaterako lehenengo 30 egunek naikoaskar Igaro dira, baina ja gogorregia egiten hasten da, bai. Bueno, kontatu kozen buke gertatutako anekdotaren bat. Pues oro ikasten ematen ditudan da eguna goizak eta arratsaldeak eh pizka bat gaste, eta orrela gabiltzaenez ez, ez dauka denbora gehiegirik. Baina bai, eh kontatuko hizidea ki komentatzea eh txalotera teatzen garenean, sortietan eta E dizilagunen arteko harreman eta giroa superona ona eginda eta iritsi da puntu batera zeinetan bizilagunekin polea sistema antzeko bat egin dugu, Janaria el Carbanazeko. Pues, pues, bueno, pues posten IPR. Termofisikasketa korduan. Bueno, pues unibertsitatean orain arte pizka bat sinegona e, eta horrela sentitu dugu ikasleok ezpen ekielako oso ondo nondik norakoak izango ziren gure baluazioak eta baita pues azterketak egiterako orduan pues, ezpen ekielako oso ondo nola manejatuko genuken interneten bitartez baina ora inlazaiago. Vale, ikazketa kalde batea utxita nola burratuz izateizuen antsengo jendea laguntaren ideia? Nola entoratu zenuten eta nola dijoa? Ah? Vale, eh pues konfinamendua zibaino si lehen nik uste eh egoera deitu baino no tira lorretan batu ginen gazte batzuk eta hitz egiten hasi ginen eta italiaren egoera eredu hartuta ikuse genen e, berdinara gertatzen baldin batzen Estatu espainolean Eh egoerari aurre egiteko zaitasunak izango zituzten pertsona asko egongo zirela puesez haien artean poez pues, helduak edo lanera jo hastenak eta erosketak egiteko aukera zituzten pertsona horiek e, pertsonatrizko de deitzen ditugu hori guztiak baita aurrak zainzerakoan ikastolak isten ari zirela ikusita. eta orduan batu ginen eta hasi ginen pixka bat e, kartrukatzen ideiak eta bat. Behin guztia antolatuta, e, protokolo bat osatuta eta e, bolondrez bila e, joan ginen eta saare sozialetik behin kartelak zabalduta superarrera ona izan zuen herri osoan eta ja jarri genuen martsan. Ezka eskare, ere eskare iragozionez bizka bat martsa hartzea kostatu zitzaien, baina orain ja egunero pospazei ezkari ditugu eta ja E, zinkatu da ditugu, hainbat pues, pertsonekin, pues, egon, egunero ogia erostea, eta txakurra paseatzea eta bestelakoak. Gainera, udalaren laguntza izan dugu, bueno, harremanetan jarregin jena aiekin, bat ez ere izarte zerrituarekin koordinatzeko, eta aiekin ziren baita, adineko jendeari teitzen, pues, jure zerbitzua eskaintzen eta horrela. nahiko pozikado egia zan, bai. Ze ona, ba. Zerrekin pelartuko duzuetxeko gorri ingunte bukatzean? Egoera aurre ikusita bere txokogorriko plan gintzalbertan bere hau txigenuen, baina bai zaintzazareari bat emango diogu eta behin konfinamendua bukatuta, uste dugu nola zare hori mantendu beharko dugula, egoera berriari aurre egiteko. Poz krizialdi egoeran zartan baldin bagara edo e gurasoak berriz ere lanera bueltatzen direnean eta e aurrak, ikastona ez dutenean eta horrelakoetan pues, nola baiteko bestelako zerbitzuak edo e, bai zaintza sare hori bestelako ber planteamendu bat egin horren inguruan eta uste horrekin jarraituko dugula. Baita, pues, iru laguntzei dago kionez edo bai auzo zaintza, elkar zaintza eta hau lanaren kontzeptu horiek lan duz. Vale, gazeto paketekin zer uste dutu gertazuko dela eh? Bueno, pues ja pasa den urtean eh 8ren gaztetopaketak egin genitzen, bueno, ez dakit, balaki zuen zertzen gaztetopaketak, baina hori. Aipatua ezala pozurtela eramago antengo gazteok, tasteaztean deiturikoan ekainan ospatzen dena, eh gaztetopaketa batzuk er, e, ospatzen zinetan lekarteak ekartzen diren, ak, ak, ak, ak, ak kanpatzen dugu eta gai esberdinei buruz e, Pues formattzen gara etaerrak ez egiten ditugu jolasak au pasak eta remanak sendotzen ditugu eta ja bosgarren edizizioa egin genuen pasaen urtean egitararau superoparo batekin nos binimo super arribaba eta ja maiituza eman dio formatuari eta aurtera aurten e, aurreusita genuen beltzelako planteamendu bat egitea, kuadrien e, asanpla da deitzen den horreen bitartez baina pff, Denbora eskasa daukagu, eta eh, antrengo kuadria guztiekin elkatzeko arazoak direla, eta pues, ez dakigu denetan zergertatuko den horrekin. Baina izi aldi lan taldea eh, bueltapare batzuk eman beha artizkion, baina orain guztiz ez dakigu, ose, ez dakigu ezer. vale Eta orain mugimendu feminista hitz eh, egiten, nolik uste nortzen dutu eguera hau emakumentzat? Bueno... Pues, egoera zehia da. Eh, baraki honez emakumeak orokorrean e, lan prekarioenak okupatzen ditugu, bai zaintza baita zaintza lan guzti horiek ere. Orduan, alarma egoera honetan konfinamenduan eta osasun krisi batean bate fiz egiten ari garenean, pues obviamente gara gogor, o lan karga gehierak gehiena, bairatzen ari garen horiok. Alde batetiz, e, txeko zaintza lanak uregan betidanik egon direlako eta jarraiten dutelako egoten eta gainera, kizarteari eta bestelako e, zerbitzuetan lan egitea gatik. eta gehienak zaintza ere muan, bai garbiketan, bai adin helduko pertsonei asistentzia emanez eta bestelakoetan pues azkenean kargabikoitza suposatzen du egoera honek. Gainera hori prekarietatea sari garenez, e, krizian eta poro, pobrezian emakumezkoak dira gehien pairatzen dutena egoera hau eta deagotua e, izango dela ikusten dugu. Eta zeresanik ez erasuei dagokionez. Azkenean, konfinamenduak suposatzen du emakume asko askorentzako bere erasotzaiekin hogeita lau hortuz etxetik atera gabe egotea. Eta bai, arazolarria izan daitekelaik aurre ikusten dugu, bai. Orduan, egoera larri bat girdatzeko tan, perurtu edo indarko liztakela? E, esan behar dugu, oiko protokoloak martxan jarraitzen dutela, eta egoera larri bat bizitzen baldin badugu, eta baita, eta oso garrantzitsua, egoera larri baten berri baldin badugu, bai, bizilagunak entzuten ditugulako ikusten dugulako edo dena delakoa da mabira deitu behar dugu eta ondama bitik, zuztenean, e, atendituko baituzte eta haiek badituzte denetariko zerbitzuak, baina mediku zerbitzuak, poliziarekin, psikologoak, abokatuak eta dena delakoa daukatea haiek eskuragai. Tainera, horretaz aparte, jarri da martxan, e, kampaina bat e, deitzen dena maskaria emeretzi, eta hori farmazia guztietara jodezak egu egoera larriak, e, bueno, larriak ez direna, Hau da, oikoak, oiko erasoak eta horrela, txalat Eta haiek badakite zer egin, farma, farmazian lan egiten duten horiek badakite zer egin nori deitu, eta haiek e, kudeatuko dute guztia, eta latzaiazko pasako dugu trago hori. E, informazioa nahi baldin badugu solik, egon da, maseia du bere oiko funtzionamenduarekin. Eta parte, antxoaini dago kionez, zerbitzupezifikoak pues, e, ditugu eta oiek matxan jarraitzen dituz e, matxan jarraittzen dute ala nola puesez eharreta psikologikoa e, lanean jarraitzen du eta e, arazoak izatekotan e, munipei deitu hai jarriko dute matan protokoloa eta arreta psikologiko hori e, izateko aukera izango dugu bai gainera <laughs> ok jarraitzen dugu sensibilizazioa egiten zare eta oso garrantzitsua dela baita ere egiten dugu lan hori sensibiliibilitzatu eta kontzitzeatu jendeari egoerak salatu behar direla eta gainera lanean jarraitzen dugu proiektu super polit eta txukunekin eta laister ikusiko dituzue. Eh? batez ere autodefentsa feminista eta niskagazteon inguruan eh, pairaten ditugun eraso horiek salateko. Bale, eta azkenik, zego minu emana ali ez ontsuaino gaztei ez azpertzeko ez da gogo gadetzeko? Bueno, pues, pizka bat autogombo egin gaudut, eta gazte mugimendua martzan jarraitzen du eta etxera zuzenean dinamika bat azizuen, orain dela pare bat azte guru, e, zuzenezko hainbat kontzertu e, zituen ariaren sare sozialetan, eta hemendik aurrera pues, jarraituko ditu bestelako ekintzak ezkein orain hasi nazi gara gutxinaka eta ikusituko duduzue zare sozialetan, egingo dugu pelikulen gomendioak eta pelikula horiek egongo dira ikus gai e, internetzen, ez da beharrezkoa inolako plataforman e, inskribatuta egotea, esordaintekoak, eta proiektu oso polita izan daiteke. <gülüyor> pixka bat automomoimanez. Eta horretas aparte puez oso garrantzitsua iruditzen zait pixka bat pantaililetatik ur ronddu bizta eta maijokoekin jokoekin a jarri e, txekoekin pues mupartik eta kartetan jolassu, sukaldatu edo dena delakoa da ditugu aukerak hala hereri izan beharra dago ikasketak dakit eh, asko aspertzeko denborarik denboraari ikertzennintzen digun. Bueno, min ezkerra ne, gaur hemen gurekin egotea batik, eta min ezkerra gaituzten buzti egin. Min yes, ezker zuei... Agurra ne, agur...